entzuntzea. Zirragarrien sortuko duena penduloa izanenda, imaginatzen dut. E, Kontaiguzu, e, zer den gure entzulek e, imagina ezaten. Penduloa da hemen dugun, e, jarduerarik bos, ikusgarriena edo beldurgarriena edo adrenalinak heiens sortzen duena, ez kontzeptu despedidak eta hor egiten dituzte eraien azkeneko garrazi hoiek, ez? Oiu hondioiek. Eta saltoa da, ba 50 metroko salto bat da, e, basok ainetik baso barurari egiten da salto, e, zuhaitz artera impresio hondia ematen du e, eta ba er, erabiltzailea hurbiltzen da saltoraia ja, e, plataforma flotante batean eta horria ematen du zirrara pila. Eta gero ja, hor ba, e, dagona mildegiei ikusiz ba ja zeure buruak errango dizu ez ez dago hortik pasatzerik, baina zure gorputzak salto egin nahi du eta hor sortzen da vertigo hori edo e, baido ez, edo ez, baido ez, bai ez. Eta gero e, salto egiterakoan e, nahi gabe e, ateratzen den sakon hori, ez? Ta holako garraxiak ba gure asoetan paseatzen ibiltztzarenan entzutea, hor berna, ez? Ba ematen du Kriston Zirrara eta eta expectativa pila ez, eta da salto bat urtean egiten dire berreun bat salto, edo, eta, bueno, behor ba, ehar dire monitore espezializatuak, e, formakuntza hundia egiten dugu instalazio horretan, ze oso arriskutsua da, iztripuak egono e, gire este parketan eta bar, guk zorionez ez dugu iztripurik izan, eta hortan jarraitu nahi dugu, esperientzia ez, vertiginoz hori eskentziz. Badira kable gehiago, baso honetan, e, tirolinenak, e, zenbat dituzue? Hemen dauzkagu, sortzit tirolina, iru metro kable, munduko tirolina parkerik handiena da, hau da, ez daukagu munduko tirolinarik luzena, baina baip arkerik handiena. Inon ez daude, sortzit tirolina erraldoi. Eta erraldoiak iraz, e, eunda irurogeita mar metro ditutxikienak, eta ondienak ditu bederatzireun metro. Eta hemen egina alden e, esperientziarik ikusgarriena da, ba, mendipuntan hasi eta jeitxira guzia, hemen hauden kafeteiko kafeteikot erraza arte, bat egite ez, alde batetik bestera, egan egiteko simulazio bat ez ala, ez. Ez du zer ikusirik penduluak eragiten dituen sensazioekin, ze, Irolina jeitxira egitea oso suabea da, eseritazoaz, ar, arnesari lotua, arnesa polea undi batera doa lotuta, eta egan egitea bezala da. ezta jauzi egin behar. Ezeko eta eseri, eta, eta zure borkutza utzi suabe-suabe jeitxira egitea. Zirraharagien sortuko duena, penduloa izanen da, imaginatzen dut, kontaiguzu e, zer den gure entzulek imaginatzen? Enduloa da, emendugun... E, jardu erarik ikusgarriena edo beldurgarriena edo adrenalinak eien sortzen duena ez kontzetago despedidak eta horre egiten dituzte eraien azkeneko garrasi hoiek, ez? oio ondi hoiek eta saltoa da, ba, berroita mar etroko salto bat da e, basok, ainetik basok barure egiten da salto e, zuaitz artera, impresio ondia ematen du eta ba, er, Erabiltzaile hurbiltzen da saltoraia ja e, plataforma flotante batean, eta horregila ja ematen du zirrara pilla, eta gero ja hor ba, e, dagoen amildegiek ikusiz, baina ja, zeure buruak erranguizu ez tagola hortik pasatzerik, baina zure horputzak salto egin nahi du, eta hor sortzen da bertigo hori edo e, bai edo ez, bai edo ez, bai, edo ez, bai edo ez, eta gero e, salto egiterakoan e, nahi gabe e, ateratzen den garraxi sakon hori ez. Eta holakok, arraxiak, ba, hure asoetan paseatzen ibiltzen zarenean, entzutea, hor barna, ez, ba, maten du kriston zirrara eta, eta expectatiba pilla, ez. Eta ba, da salto bat, urtean egiten dire berreun bat salto, edo, eta, bueno, ba, hor ehar dire monitore espezializatuak, e, formakuntza hundi egiten dugu instalazio horretan. Ze oso arriskutsua da, istripuak egonoi e, gira beste parketan eta bar, guk zorionez ez du iztripurik izan, eta hortan jarraitu nahi du, esperientzia ez, bertiginoz hori eskentzik. Badira kable gehiago, baso honetan e, tirolinenak, e, zenbat dituzue? Hemen dauzkagu sortzi tirolina irumila metro kable munduko Irolina parkerik handiena da. Hau da, ez daukagu munduko Irolinarik luzena, baina baib parkerik handiena. Inonez ez daude, sortzit Irolina erraldoi. Eta erraldoiak iraz e, eunda irurogeita mar metro ditu txikienak, eta handienak ditu bederatzireun metro. Eta hemen egina alden e, esperientziarik ikusgarriena da, ba, mendipuntan hasi, Eta jeitxira guzia, hemen hauden kafeteiko erraza arte, bat egite ez, alde batetik bestera, egan egiteko simulazio bat ezala, ez ez. Ez du zer ikusirik penduluak eragiten dituen sensazioekin, ze et, hirorina jeitxira egitea oso suabea da, eserita zoaz, ar, arnesari lotua, arnesa polea ondibatera doa lotuta, Eta egan egitea bezala da, ez da jauzi egin behar. Aizik eta eseri eta, eta zure borkutza utzi, suabe zabe, hetxira egitea. Amaitu da entzun gaiak. Idatzila ukietan aukeratu dituzun erantzunak.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 年に Ba ez ez gaude diruarekin aintematuta edo gutxienez, garrantzia handiagoa ematen diogu zintzoak izateari edo gure burua zintzo ikusteari patrika gureak ez diren xosekin betetzeari baino Hala ondori oztatu dute, Zurik, Michigan eta Iutako Unibertsitateko ikertzaile batzuek saien saldizkarian argitaratu duten lan batean. Eta nola neurtzen da zintzotasuna? Bakasu honetan kalean diru zorroak utzita. Eneko aspe ikertzaile eta Euskadiratiko Faktoria amagaineko kolaboratzaileak kontatu du. Berrogei herrialde desberdinetara joan dira ikerlari hauekhiruraunta e, berrogeita hamabost hiri desberdinetara eta egin zuten izan zen naita, kaldu haaststi e, diru zorro. Hau da ikerlari hauek joaten ziren hiri e, desberdinetara eta uzten zituzten ahaztuta eta gero kontatu zituzten edo zenbatu zituzten zenbat bueltatzen ziren. Hala, munduko rankina egin dute, estatu zintzoenak zeintzuk diren. Kontua da, mundu mailan iritar zintzoenak daudela e, Suizan. Amar, biruz horro galtzen baziren, saspi baino gehiago, bueltatu egiten ziren top bosta, Suiza, Noruega, Holanda, Danimarka eta Suedia. Azeri geien dagoen ere, atera dute zerrenda. Txina, izan ziren lehenengoa, euneko amarra baino egitziago bueltatu egin zen. daukagu Txina, Kenia, Peru, Kazakstan eta Marruekuz. Hoiek no. dira top e, faifa e, aldrebez hartzen badugun. Jakina, ja, interpretazioa ez da insinplea. Agerikoa baita, Estatu txiroenetan badirela lehen zintzotasunaren gainetik. Bide batez esan, Euskal Herriko daturik ez dugula, lastima. Polita izan da ikerketa honetan egin dutelako e, bi ikerketa desberdin bata diruzorroa utxik eta bestea dirruarekin. Hori da, hain zuzen, ikerketa honek duen alderdi interesgarriena. Eta tokiaren arabera, goraberak dauden arren, oroar, diruzorroa zenbat eta beteago egon, orduan eta aukera gehiago daude aurkitzen duen pertsonak ura itzultzeko. Esaterako, lehen esan dugu, txinan amaretik batek baino gutxiagok bueltatu zutela diruzorroa, baina... Hori harri da, txinan, karterak dirua baseukan, orduan bai, e, bueltatu egiten zen neoneko gila baino gehiago. Zitzo ez jokatzeak psikologikoki kalte egiten digu, hori da ikertzaileok ez usteko jarrera hau azaltzeko duten hipotesia. Hau da, gurea ez den kartera bat itzultzen ez dugunean, lapurgisa ikusten dugu gure burua. Zenbat eta diru gehiago zorroak orduan eta lapurrago. Alegia, aurkitutako zorroari ateratzen diogun etekinak ez du kitatzen, gure buruari eragiten diogun zorra. Money mane mane mane mane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 eta Euskadi Diratiko Faktoria magaineeko kolaboratzaileak kontatu du. Berrogei herrialde desberdinetara joan dira ikerlari hauekhirruunta e, berrogeita hamabost hiri desberdinetara, eta egin zuten izan zen naita, kaldu ha e, diru diuz zorro. Hau da ikerlari hauek joaten ziren hiri e, desberdinetara eta usten zituzten ahaztuta eta gero kontatu zituzten edo zenbatu zituzten zenbat bueltatzen ziren.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 China izan ziren lehenengoa, euneko amarra baino gitxiago bueltatu egin zen. daukagu Txina, Kenia, Peru, Kazakstan eta Marruekuz. Hoiek oh. dira top e, faifa e, aldrebez hartzen bat dugun. Jakina, interpretazioa ez da insinplea, agerikoa baita, Estatu txiroenetan badirela lehen tasunak, zintzotasunaren gainetik. Bide batez esan, Euskal Herriko daturik ez dugula, lastima. Polite izan da, ikerketa honetan egindutelako e, bi ikerketa desberdin, bata diru sorroa utxik eta bestea diru arekin.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 Mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane mane Irugarren testua, minutu bat daukazu erantzun beharrekoari erreparatzeko. En zum testua. Helariak hegazkinak bakarrik ez Parisen 5 urte barru taxi helariak izango dituzte. Airbus hegazkinekoizileak adierazi duenez Ta hauek aeroportutik hirig gunerainoko hegaldia egingo dute bi.000 eta hogeita joko olimpikoetan jarritako helburuak betetzen badira Juan Josan Miguel. Gaur egun Charles de Gaulle aeroportutik Parisko erdiguneino ordu bete behar dute taxiek eta autoek, etaota lauko Joku olimpikoetan Frantziako hiriburuko ohiko trafiko ugaria areagotzea esperte eta anantolatzaileen elburua da trafikori arintzea. Hortarako Airbus hegazkin ekoizdeak bi prototipo aurkeztu ditu eta izango dituzten ezaugarriak aierazi. Hegazkina hauek ez dute gidrik izango. Aireratzea eta lurreatzea bertikalak izango dira eta ez dute apenas kutsatuko. Hegazkinekoizleak aitortu duala ere orendik eragozpen dezente gainditu beharko dutela euren proiektua martxa jartzeko. Prototipo hauetan ikertzen ari dira nola gutxiago kutsatu eta nola atera liketa zarata gutxien, baina horrezaparte ikustitzen izango da erabiltzaileen erantzuna eta konfidentza. Taxiegalari hauek berriz euren bideak antolatu beharko dituzte aire espazioan, hegazkinei eta polizia eta ospitaletako aire trafikoari traba ez egiteko. Horeza aparte, azpiritura antolatu beharko dute, nun aireratu eta non lur hartu. zehaztu beharko utori, bidaia motzagoa eta azkarragoa izan dadin. Proiektuaren ardura dune diote euren helburua Estela ohiko garraio bideen ordezko izatean. Hiri mugimeduak trafikoa ariñagoa eta hobea izan dadinaabazik. Bost urte barru beraz, Parisen gidari gabeko taksi hegalariak izango dituzte. Egalariak, Hegazkinak bakarrik ez Parisen 5 urte barru taxi egalariak izango dituzte. Airbus Hegazkineko izleak adierazi duenez Taxi hauek aeroportutik hiri gunerainoko hegaldia egingo dute 2024ko joko olimpikoetan jarritako helburuak betetzen badira Juan José Miguel. Gaur egun Charles de Gaulle aeroportutik Parisko herdiguniraino ordu bete dute taxiek eta autoek 2024ko joko olimpikoetan Frantzieko hiriburuko oiko trafiko ugaria areagotzea esper dute eta antolatzaileen helburua da trafikori harintzea. Hortarako, Airbus egazkiineko izleak bi prototipo aurkeztu ditu, eta izango dituzten ezaguarriak aderazi. Hegazkin hauek ez dute gidaririk izango, aireratzea eta lurreatzea bertikalak izango dira eta ez dute apenas kutsatuko. Egazki aitortu duala ere, horrendik eragospen desente, gainditu beharko dutela euren proiektua martxan jartzeko. Prototipu hauetan, ikertzen ari dira nola gutxiago kutsatu eta nola atera aliketa zara eta gutxien, baina, horrez aparte, ikuskizun izango da erabiltzaileen erantzuna eta konfianza. Taxi egalaria hauek berriz, euren bideak antolatu beharko dituzte aire espazioan, Hegazkinei eta polizia eta ospitaletako aire trafikoari egite Hor eza parte azpiritura anantralatu beharko dute, nun aireratu eta non lur hartu, zehaztu beharko dutori biddaia motzagoa eta azkarragoa izan dadin. Proiektuaren ardura du diote euren helburua estela ohiko garraio bideen ordezko izatean, hiri mugmenduak trafikoa ariñagoa eta hobea izan da diabazik. Bost urte barru beraz, Parisen gidaririk gabeko taksi hegalariak izango dituzte. Amaitu da entzung Idatzila aukietan aukeratu dituzunerantzunak.